Spre-amurg, ploi de aur curg, Cerul iolarile-au. Cu un vin zbor, Răzlețită ca un dor, Pasăre de neam. de din Dincolo de zări, Este un loc curat, Larg și desfătat, Unde ochi nu plânge, Unde n-a sânge, Unde glonț n -ajunge. Unde nu străbate geamă, toate frate, Plânsul de vădan, oful de orfană, unde prin fânațuri nu scurse, nici lațuri, unde nu mai floare, umbră și răguare, că e loc curat, binecuvântat, plin de bucurie până în vecie, loc de veselie care nu se trece, ci în veci Pasăre de ea. fă pe voia mea, Dorurile mele zboară tu cu ele, Dincolo de stele în țările acele. Bacă dorul tău mare e și greu, Aripile mele mari sunt mititele, Cale lungă foarte și nu pot să poarte are mitite, Mar și grele. Eu de unde vin? E nu mai Și acolo noi? Dorul nimă.